מזמור ג. מזמור לדוד, בבורכו מפני אבשלום בנו. אדוני, מה רבו צרי? רבים קמים עלי. רבים אומרים לנפשי, אין ישועתה לו ואלוהים. סלע. ואתה, אדוני, מגן בעדי, כבודי, ומרים ראשי. קולי אל אדוני אקרא, ויענני מהר קודשו, סלע. אני שכבתי, וישנה, הקיצותי, כי אדוני ישמחני. לא אירה מרבבות עם, אשר סביב שטו עלי. קומה, אדוני, הושיעני אלוהי, כי הכית את כל אויבי לכי, שיני רשעים שיברת. לאדוני הישועה, על עמך ברכתך סלה.